פרק ט"ז מכתם לדוד שומרני אל כי חסיתי בך אמרת לה' ה' עתה טובתי בל עליך לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי ירבו עצבותם אחר מהרו בל אסיך נזקיהם מדם ובל אשא את שמותם על שפתי אדוני, מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עלי. אברך את אדוני אשר יעצני, אף לילות יסרוני כליותי. שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, כי מימיני בל אמות. לכן שמח לבי ויגל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח. כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידך לראות שחת. תודיעני אורח חיים, שוב השמחות, את פניך, נעימות בי מינך, נצח.